Розділ дванадцятий Вулиця Жуля Верна опорізувала веретено посередині а дезидерата тягнулася від кінця до кінця і опиралася в точки монтажу світлових ламп ладо ачасонівської системи. Якщо звернути з дезидерати праворуч і зайти вулицею Жуля Верна достатньо далеко, можна вийти на дезидерату зліва. Кейс провів поглядом Брюсів Трайк, доки той не зник із поля зору і пішов вулицею вздовж величезного, яскраво освітленого стенда з пресою де з незлічених обкладинок японського глянцю всміхалися перехожим того місячні зірки Семстиму. Просто над головою, вздовж осі, світилася голограма нічного неба. Вигадливі сузір'я, гральні кості, масті, келихи-мартіні, циліндри рекламували азартні ігри. Перехрестя Жуля Верна і Дезидерати нагадувало своїм рельєфом глибоку балку оточено з біч каскадами балконів і терас, які поступово переходили в плато гральних комплексів. Кейс спостерігався безпілотним планером, що граційно закладав віраж, підхоплений висхідним потоком над штучним зеленим плато. На якусь мить у ньому відзеркалилися вогні невидимого знизу казино. Той апарат був чимось на кшталт безпілотного біплана з павутинчастого полімеру. Завдяки затягнутим ушовк крилам він нагадував волетенського метелика. Та ось і безпілотник зник за краєм плато. Кейс бачив спалахи Неону, відзеркаленого у склі лінз чи лазерних турелей. Такі безпілотники були частиною фрісадівської системи безпеки Їх підпорядковувались якомусь центральному комп'ютеру. У Стрілайті. Кейс ішов далі. Повзбари хайло. Парадис, Лемонт, Крикетер, Сянзоку Смітс, Емердженсі. Він вибрав останній, бо там було найменше місця і найбільше людей. Але вже за кілька секунд зрозумів, що потрапив у заклад для туристів. Повітря тут голо, та не через бізнесову напругу, а радше через сексуальну. Якусь мить він навіть міркував, чи не піти в той безіменний бар, під яким Моллі орендувала кабінку, та передумав, згадавши її дзеркальні очі, зосереджені на стінному екрані. Про що їй там розповідав мовчозим? Показував плани поверхів віли Стрейлайт? Історію Тесьє Ешпулів? Кейс узяв кухоль Карлсберга і знайшов місце під стіною. Заплющив очі і спробував намацати в собі кавалок лютій. Крихітну жарину чистого гніву. Вона була на місці. З чого вона виросла? Від тортур у Мемфісі лишилося тільки відчуття безвиході. Від убивств заради бізнесу в нічному місті – взагалі нічого. Від ліндиної загибелі в павільйоні – млява ненависть і нудота. Але люті не було. Десь далеко, немов би на екрані в глибині розуму, Бризки крові й мозку з простреленої голови дінового двійника осідали на копії стіни в діновому кабінеті. Тоді Кейс усвідомив. Лють з'явилася в ігровому павільйоні, коли мовчазим витер сімстимового привода Лінделі, Лі, висмикнувши з рук просту тваринну надію на їжу, тепло і безпечний сон. Та до зустрічі з голографічним конструктом Лонні Зоуна він цього не розумів. Це було дуже дивне відчуття. Він не міг його осягнути. Затерпнув, промовив він. Він затерпнув так давно, багато років тому. Усі ночі на Нінсей, усі ночі з Ліндою. Терпнув у ліжку. Терпнув у холодному поті і на прузі щоразу, коли купував чи продавав речовини. Та нарешті він намацав у собі цей гарячий кавалок, цей чіп, запрограмований на вбивство. М'ясо. Промовило щось у ньому. Це м'ясо говорить. Не слухай. Ганстере. Він розплющив очі. Поряд стояла кат, убрана в чорну сукню футляр. На голові повний безлад після поїздки на трайку. Думав, ти додому поїхала? Сказав він і сьорбнув пива, щоби приховати розгубленість. Сказала, щоб висадив мене біля тієї крамниці. Купила оце. Вона провела рукою по тканині, окресливши крутий виступ клубової кістки. Він помітив на її зап'ясті блакитний дерм. Подобається? Звісно. Автоматично оглянув обличчя навколо. А тоді знову подивився на неї. Що це ти собі надумала, золотко? Тобі ж до смаку той бетафен, що ти в нас брав, лопусе. Вона підсунулася дуже близько, випромінювала напругу й жар, очі млосно примружені навколо величезних зіниць, сукожилля на шиї туге, мов тятива. Невидима вібрація, дрож свіжого приходу пробирала її всю. Тобі зайшло? Ага. Але відходить підло, як та сучка. То не спускай йому, вживай іще. І куди це мене заведе? До воріт, від яких я маю ключа. Нагорі, за парадисом, найжирніша тусовка. Найкращі з найкращих сюди піднялися колодязем у справах сьогодні. Тож, якщо підеш за мною? Якщо піду за тобою? Вона стиснула його долоню між своїх. Гарячих і сухих «Ти ж ангстер, як? Хіба ні, Лупасе? Найма не дікає, Дін. Працюєш на якоцу Від тебе нічого не сховати Він забрав руку і намацав у кишені сигарети Як вийшло, що в тебе всі пальці цілі Я чула, вони пальці відрубують щоразу, як лажаєш А я ніколи не лежав, Сказав він і підкурив. Бачила ту дівчину, що з тобою, того дня, коли ми познайомилися. Ходить як Хідео. Боюся її. Вона всміхнулася надто широко. Люблю боятися. Як у неї з дівчатами? Не питав про це. А Хідео, що за один? Працює на три Джейн. Як це зветься? Служить їй. Служить її родині. Кейс намагався втримати на обличчі байдужість і мляво роздивлявся відвідувачів. Діджейн? Ладій Джейн. золота дівчинка, дуже багата. Її батько все тут тримає. У цьому барі, у фрісайді. Усратися. Високо літаєш, га? Він підвів брову. обійняв кат, поклав руку їй на стегно. Як це ти втрапилася в таку шикарну компанію, Китю? Ти ж в нас юна свіцька левиця? Чи ви з Брюсом дістали в спадок золоту жилу? Розкажи на мені. Він розчепірив пальці і підмацав її м'яку плоть крізь сукню. Вона примрушилася. Засміялася. Ах, знаєш, як воно буває. Промовила Кат, опустивши очі і буцімто вдаючи скромність. Вона... Любить розважитися. А ми з Брюсом уміємо організовувати розваги. Вона там реально знуджується сама. Татко іноді відпускає її погуляти, але тільки разом з Хідео. І де ж це так нудно? У стрейлайті. Так вони звуть свій маєток. Казала, там дуже гарно все. Басейн і латаття. Це родовий замок. Реально замок. Усе кам'яне і заходи сонця. Вона пригорнулася до нього. «Слухай, чувак, тобі потрібен дерм, щоб ми були на одній хвилі». У неї на шиї, на тонкому ремінці, висів шкіряний гаманець. На тлі штучної засмаги, її обризані до м'яса, червоні нігті, здавалися малиновими. Вона розстебнула гаманець і витягнула звідти запакований блакитний дерм. Щось біле випало на підлогу. Кейс присів, щоб підняти. То був паперовий журавлик. Хідео подарував, пояснила вона. Пробував мене навчити, та я ніяк не запам'ятаю, що куди. Ще я весь час не в той бік. Вона сховала журавлика в гаманець. Кейс спостерігав, як вона розриває поліетилен, відклеює дерм від плівки і пригладжує йому на зап'ястя. А та три Джейн. У неї гостре обличчя, ніс, наче пташиний дзьоб. Він мимохідь обвів контур у повітрі. Темноволоса, молода. Мабуть так. Але вона просто шик, розумієш? Типу, стільки грошей. Стимулятор врізався в мозок, мов нічний експрес. Стовбуром розжареного світла нанизав на себе всі кейсові хребці. Злетів від простати до тім'я. Засвітив рентгенівськими променями статевого шалу черепні шви, Кожен його зуб дзвенів у своїй комірці, мов окремий камертон. І кожна нота була точна і чиста, як спирт. Кістки під тьмяною обгорткою плоті засяяли хромом. Усі суглоби зробилися ідеально рухливими, не мов вкритими плівкою силіконового мастила. У віддраєному начисто черепі вирували піщані бурі. Високо і тонко завивали. Сікли перешкодами очні яблука. Кришталево-прозорі, осяйні. Та щось іще тиснуло на них зсередини. «Ножбо», – сказала вона, беручи його за руку. «Ти вже готовий. Ми готові. Там, на горі, це триватиме до ранку». То тиснув гнів. Необлаганний гнів Експонентно розростався Ширився Пер навздогін наркотичні гарячці Підганяв її Виштовхував її на поверхню Мов вулканічна лава Їдка і густа Кейсів ерегований член Був мов зливок свинцю Обличчя людей в емердженсі Немов намальовані на лялькових головах Білорожеві плями ротів Ворушилися і ворушилися Слова вилітали з них окремими звуковими бульбашками. Він дивився на кат і бачив кожну пору на її засмаглій шкірі. Очі – пласкі і пусті, мов скляні протези. Мертвий блиск металічних тіней на її повіках. Залишкові набряки під очима. Найнезначнішу асиметрію її грудей і ключиць. Щось спалахнуло білим у черепі. Він різко кинув її руку, і, розпихаючи людей, кинувся до виходу. Пійшов ти в сраку, брехло товпане!» вирощала вона йому навздогін. Він не чув ніг. Його божевільно хитало, мов на ходулях, несло брукованими тротуарами на Жуля Верна. Десь далеко щось ритмічно гупало. Його власний пульс у вухах. І десяток світлових лез одночасно розтинав його череп під усіма можливими кутами. А тоді він заумер. Випростався, притиснув кулаки до стегон, закинув голову. Рот кривився, губи трусилися. Коли він споглядав програшний зодіак Фрісайда, рекламні сузір'я розпливлися голографічним небом. Збіглися в центр, уздовж чорної небесної осі, немов залишки життя в осередді мертвої дійсності. А тоді розплавилися знов, кожне саме собою і у повній згоді з іншими. І склалися у величезний і простий портрет, монохромний, пунктирний, крапки зірок на тлі темного неба. Портрет Міслін Лінди Лі. Змусивши себе відвести погляд, опустити очі. Він побачив, що всі обличчя на вулиці звернені вгору. І туристи здивовано позавмирали. І коли небо згасло, поодинокі схвальні вигуки помандрували вулицею. Відлунювалися від терас і балконів із місячного бетону. Десь у долині пробив годинник. Старовинний механізм, привезений з Європи. Північ. До ранку. Ефект від стимулятора минув Хромований скелет обростав іржею Плоть тверднула Наркотична плоть перетворювалася на м'ясо дійсності Він не міг думати Йому страшенно подобався цей стан Притомності без думок Він відчував, як перетворюється на все, що бачить На лавку парку На хмарку білих метеликів навколо старовинного ліхтаря на робота-садівника, фарбованого в діагональні чорні і жовті смуги. Записаний світанок повз системою Ладо Ачесона. Рожевий і мертвотно-блідий. Кейс змусив себе з'їсти омлет у кав'ярні на дезидераті, попити води, докурити залишок сигарет. Коли він вийшов на дахову луку Інтерконтиненталю, там уже було повно людей. Вони юрмилися під смугастими парасольками, ретельно поїдали свої ранні сніданки з круасанів і кави. Гнів не минув. Кейс почувався так, наче знайшов у кишені свій гаманець із усіма грішми після того, як його виробили в темному провулку. Гнів грів його. Безіменний гнів ні на кого і ні на що. Він спустився ліфтом на свій рівень. Ошукав у кишені фрісадівський кредитний чіп, що правив за ключ від номера. Сон починав здаватися можливим. Ставав чимось, на що Кейс уже був здатен. Здатен улягтися на піщаним немолон і провалитися в бездум. Вони вже чекали на нього в номері. Усі троє. І їхнє ідеально біле спортивне обрання – і трафаретна засмага контрастували з шикарними натуральними меблями ручної роботи. Дівчина сиділа на плетеному дивані. Поряд з нею на розшитій листям подушці лежав пістолет-автомат. «Поліція Тюрінга», – сказала вона, – «вас заарештовано».